Дружбу, Але давши мені такий жорстокий урок, що стосується жінок, він не намагався більше повторити його, і відверто кажучи, він і не відчував у ньому потреби. Кумедно, але саме в цьому я і знайшов вирішення моєї проблеми. Рішення весь час крутилися в мене в голові. Часом вислизало, але лише того дня. Коли я сидів на терасі і читав документи на дістані керуючі, я остаточно зрозумів, як можна використати сприятливі обставини, що трапилися. У записці йшлося, що Волтер вкотре потряс біржу і буквально поставив «Волстріт» на вуха. У ті часи, коли будь-яка подія на «Волстріт» позначалася на економіці всієї країни, його дії вплинули на всю господарську структуру Сполучених Штатів. Тоді нам лише з величезними труднощами вдалося повернутися до нормального ладу справ. Та і то за рахунок краху багатьох бізнесменів. А Волтер Гаррісон подвоїв свої статки, які він і так ніколи б не витратив за ціле життя. Як я вже казав... Я сидів на терасі і переглядав папери. І раптом я побачив її у вікні віли через дорогу. Вона стояла залита потоком сонячного світла в гореолі золотавої копиці волосся. Вона була втіленням настільки досконалої краси, що в неї було важко повірити. Прислуга принесла і тацю зі сніданком. І коли вона сіла, я втратив її з поля зору за живою огорожею. І в моїй голові майнула думка, як просто все влаштувати. Наступного дня я зустрівся з Волтером Зеленчем. Він із непідробним задоволенням згадував свою останню пригоду і розповідав про неї як про вдалий жарт. «Послухай», – сказав я, – ти ж ніколи не був у мене на Айленді, чи не так? Він засміявся, і я помітив, що в його очах ковзнула легка тінь провини. По правді кажучи, схаменувся він, я б уже давно заїхав, якби не знав, що ти будував будинок для Адріани. Крім того, не будь смішним, Волтере. Що зроблено, то зроблено. Поки все не налагодиться, чому б тобі не провести в мене кілька днів? Після таких бурхливих успіхів у сердачних справах тобі треба б скромно відпочити. Прекрасно, Дункане, чудово. Як скажеш, я готовий будь-який час. Домовилися, увечері я за тобою заїду. Дорогою ми кілька разів зупинялися пропустити в барах по чарці. І згадували давні дні в коледжі. Іншим часом я б охоче посміявся з ним на пару, але тоді спогади обтяжували мене. У будинку нас зустріли кілька друзів, які палали бажанням познайомитися зі знаменитим Волтером Гаррісоном. І, залишивши його слухати аплодисменти публіки, я пішов спати. Снідали ми на терасі. Волтер їв із апетитом і з тваринною насолодою вдихав свіже морське повітря. І в 9 годині у вікнах віли напроти. Блиснуло сонце, коли були розсунуті портьєри на зусідч ранковій прохолоді. Вона виникла в рамі вікна. Я помахав їй, і вона помахала у відповідь. Волтер повернув голову, і я відчув, як у нього перехопило подих. Солоте волосся каскадом лилося їй на плечі, і вона була втіленням чарівності. Крізь прозору тканину блузки виднілися ніжні овали грудей, білизна яких звабливо контрастувала з густою засмагою плечей і рук. Вражений Волтер дивився на неї, так немов побачив сон на яву. О, «Господи, до чого прекрасна!» – вирвалася в нього. «Хто вона думке?» «Я зробив ковток кави». «Сусідка?» – недбало кинув я. «Як? Як ти вважаєш? Чи можу я познайомитися з нею?» Цілком можливо. Вона досить молода і дещо сором'язлива. Тож краще я з нею зустрінуся, а потім, дотримуючись усіх правил, «Представлю вас один одному». Він відкашлявся, на його збудженому обличчі з'явився жадібний вираз. «Як скажеш, але я мушу з нею познайомитися». З посмішкою він обернувся до мене. «Чорт забирай, я із місця не сунуся, буду чекати». Посміявшись, ми закурили, але я раз у раз ловив його сповнений надії погляд який він кидав у бік живої огорожі. Я був знайомий з її розкладом дня і знав, що побачити її нам сьогодні більше не вдасться. Однак Волтер не підозрював ні про що. Він намагався не повертатися до цієї теми, але вона явно не давала йому спокою. Нарешті він знову запитав. «До речі, хто вона така?» «Звуть її Евелін Вогон». Дочка вельми шановних батьків. Вона тут сама? Ні, крім прислуги при ній медсестра та лікар. Вона не дуже добре почувається. Чорт забирай, вона має вигляд як утілення здоров'я. Наразі так воно і є, погодився я. Підійшовши до телевізора, я вімкнув його, і ми стали дивитися бій на рингу. Волтерові подзвонили в шосте, але він відповів те саме, повертатися до Нью-Йорка не збирається. Я вловив в його голосі нотку нетерплячого очікування. І розуміючи, чому він вирішив залишитися, приховував усмішку, відвернувшись до екрана. Наступного дня і ще за день Евелін була на Віллі. Волтер став махати її разом зі мною. І коли вона відповідала на привітання... Його обличчя осяялося дитячим захопленням. Він чудово засмах, і варто було йому побачити Евелін, як він буквально починав витанцьовувати на місці. Він засипав мене запитаннями, на які я давав ухидні відповіді. Якось він висловив думку, що, мовляв, його відомість не дозволяє мешканці Вілін напроти нанести нам візит. Коли ж я пояснив йому – що для Евелін ані статки, ані становище в суспільстві зовсім нічого не значать. Він витріщився на мене, намагаючись зрозуміти, чи правду я кажу. Щоб стати тим, ким він був, він мав добре розбиратися у виразі обличчя своїх співрозмовників. І він зрозумів, що немає жодних підстав сумніватися в моїй щирості». Тож, мені залишалося лише спокійно чекати, спостерігаючи, як Волтер Гаррісон безнадійно закохується в дівчину, з якою не був знайомий і ще жодного разу не зустрічався. Він обожнював жести її руки, коли вона привітно махала нам у відповідь, самовдоволено вважаючи, що вони призначені йому одному. Він боготворив неперевершену красу і тіла. Не відриваючись, милувався, коли вона з особняка йшла на пляж, страждав і корчився від бажання, що його спалювало, бути поруч із нею. Часом вона оберталася і, дивлячись на нас, махала рукою. Вечорами він, забуваючи про мене, тинявся за портьєрами, стежив за її вікнами, сподіваючись кинути на неї хоч миттєвий погляд. І не раз я чув, як він тихо повторював її ім'я, немов обкатуючи на язиці дорогоцінний камінь. Далі так тривати не могло. І він, і я, обидва, ми це розуміли. Вона поверталася з пляжу, і на її шкірі блищали краплі води. Раптом вона засміялася словами жінки, що супроводжувала її, і відкинула голову. Довге густе волосся впало їй на спину. Волтер гукнув її і махнув на знак вітання. А вона знову радісно засміялася і махнула у відповідь. Вітер доніс її голос, і Волтер застиг на місці, жарко дихаючи мені в обличчя. «Гось що, Дункане, я пішов, зустрінуся з нею. Більше не в силах виносити очікування». «Боже, милостивий, чому людина повинна так мучитися до зустрічі з жінкою? Невже тобі раніше не доводилося страждати через них?» «Так ніколи», – щиро вигукнув він. «Зазвичай вони самі падали до моїх ніг. Але ж я не змінився чи не так, адже мені не з'явилося нічого гидного. Я хотів було відкрити йому правду про дівчину». Але замість цього розсміявся. «Ти точно такий самий, як завжди. Я не здивуюся, якщо дізнаюся, що і вона помирає від бажання піти на побачення з тобою. Скажу тобі, від як ти тут з'явився, вона ніколи не проводила стільки часу поза особняком. Його очі спалахнули, як у хлопчиська. «Ти справді так думаєш, Дунку?» Справді, запевняю тебе. Схожа, вона захоплена тобою, тож тепер усе залежить тільки від тебе самого. Гачок був закинутий грубо й безцеремонно, але він уже не міг зірватися з нього. Волтер кинувся в довгі одкровення. Нарешті я знайшов те, що шукав усе життя, дункане. Я просто шаленів від цієї дівчини. «Господи, я одружуся з нею, чого б мені це не коштувало!» «Тільки не поспішай, не зіпсуйся, Волтере! Обіцяю тобі, завтра ж я вас познайомлю!» Він був настільки серйозним, що це межувало з пихатістю. Сумніваюся, що він цієї ночі заплющив очі хоч на мить. Задовго до сніданку... Він уже чекав мене на терасі. Їли ми мовчанні, і кожна хвилина, ймовірно, здавалася йому вічністю. Він постійно повертався, кидаючи погляди в бік живої огорожі. І я помітив, як він стурбований тим, що вона досі не з'являлася у вікні. У куточках його очей прорізалися зморшки. «Де вона, Дунку?» – захвилювався він вже час би показатися, чи не так? Гадки не маю, безтурботно відповів я. Дивно, звісно, одну хвилинку. Я подзвонив у дзвіночок, що стояв на столі, і в дверях показалася моя економка. Ви бачили когось із вогнів, марто? запитав я. Бо вона урочисто кивнула. Отак, сер. Вони поїхали рано вранці, повернулися в місто. Волтер повернувся до мене. «Чорт!» «Ну що ж, рано чи пізно вона повернеться на віло», – запевнив я його. «Прокляття, Дунку, справа не в цьому. Схопившись, він шпурнув серветку на стілець. «Невже ти не розумієш, що я кохаю цю дівчину, і я не можу чекати, поки вона повернеться?» Його обличчя палало роздратуванням. Його переповнювало не стільки злість, скільки дике томління за дівчиною. Я ледве стримав усмішку. Вийшло, усе вийшло, як я й задумав. Волтер Гаррісон закохався так пристрасно і щиро, що не міг тримати себе в руках. Я був готовий навіть відчути співчуття до нього якби я не запитав його в той момент. «Волтере, я попереджав, що дуже погано знаю її. А тобі не спало на думку, що вона заміжня?» Він відповів мені з мерзеною усмішкою. «Значить, вона розлучиться. Нехай навіть мені доведеться розірвати цього типа на шматки. Жодних перепон, Дункане. Вона дістанеться мені, і це буде моя остання справа на землі». Він вилетів із кімнати, і я почув, як заревів мотор його автомобіля. І тільки тоді я дозволив собі розсміятися. Я повернувся до Нью-Йорка і за тиждень отримав інформацію від своїх людей, що Волтер поглинений безплідними пошуками. Він пустив у хід усі засоби, які мав у своєму розпорядженні, але так і не зміг знайти незнайомку – я дав йому помучитися сім днів. Рівно сім днів. Розумієте, на сьомий день припадала річниця того дня, коли я познайомив його з Адріаною. Я ніколи не забув цей день. І ким би Волтер не був сьогодні, він його теж не забуде. Коли я зателефонував йому, мене здивував його змінений голос. Він був тихим і глухим. Ми обмінялися звичайними люб'язностями, а потім я запитав. «Волтере, то ти знайшов Евелін?» Він довго мовчав, перш ніж відповісти. «Ні, вона зникла з кінцями». «Ну, я б цього не сказав», – кинув я. Спочатку він не міг зібратися з думками. Він онімів, коли перед ним знову зажевліла Надія. «Ти? Ти хочеш сказати, що знаєш, де вона?» Звісно. Де? Благаю тебе, Донку, де вона? В якусь часку секунди він повернувся до життя. У ньому знову кипіла енергія і жага дії. І він наполегливо вимагав, щоб я одразу все виклав. Засміявшись, я сказав, що якщо він дозволить ставити мені хоч слово, я спробую. Він насторожно замовк. Вона неподалік звідси Волтере, у невеликому готелі на П'ятій явеню. Я назвав йому адресу і не встиг попрощатися, як він шпурнув трубку на стіл. Він так поспішав, що навіть не поклав її на важіль. Замовкнувши, Дункан осушив свій келих і скрушно втупився в нього. Інспектор кашлянув, щоб привернути до себе увагу. І сповнений цікавості запитав, то він знайшов її? О, так, знайшов. Попри всі перешкоди, він буквально увірвався до неї, ледь не збивши з ніг. Цього разу інспектор не міг стримати нетерпіння. Так так, продовжуйте. Дункан зробив знак офіціантові і підняв повний келег, немов бажаючи виголосити тост. Інспектор наслідував його приклад. Дункан м'яко усміхнувся. Побачивши його, вона радісно засміялася і помахала йому. За годину Волтер Гаррісон покінчив життя самогубством, викинувшись із вікна в її готелі. Інспектор напружився, намагаючись перетравити розказане. Крісло скрипнуло, він нахилився і його лоб прорізали глибокі зморшки. «Але що сталося? Хто вона така? Чорсь забирать, Дункане!» Дункан перевів подих і одним ковтком допив келих. «Бв Евелін вогн! Невеліковне слабоумство!» – сказав він. «Вона володіла божественною красою і розумом дворічної дитини. Вона завжди була доглянута і прекрасно одягнена». Тож не могла не перевертати до себе уваги. Але єдине, що вона могла засвоїти – це махати рукою, робити па-па. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький